Eta ba, biar eguna hundia izango dute ororetarrek izan ere biar hasiko baitira Madalenak eta santillo egun arte, egun dira txumba, txumba, txumba eh, horrekin ez da mirari, txumba, txumba, txumba, Bai, bai, <laughs> bai Bueno, ba, errenteria horretako kultura zinegotzio den irune valentziaga dugu, ka iso Egunon irune, eh? Egunon, on, on, on, ondo on, on, on, bai Biskaturt bai Eta gogotsu ez? Eh? Gogotxu, gogotxu, bai, bai, bai, <laughs> erizteko jatxupinazo momentua, bai. Bueno, eh, ez da git, aurten aurtean eh, okerrez baina gobinzat, era aktiboan eh, hartu duzu parte, zure kargoen arabera. Mm, ez da egit, eh, diferentzi dago, herritar bezala edo udale, udaleko kire bezala, jaiak, eh, bizitzeko? Bueno, nik usteet... Erritar e, bezala lehen ere, ba, bueno, modu aktiboan partean genuela herriko jaiak antolatzen, baina bueno, gaurak beste alde batetik e, tokatu da jai horiek antolatzea. Segurazki ardura maia anzabarekin, baina bueno, modu aktiboan berdin-berdin, eta agian bairagilea gaiak parekin elkarlanean eta ba, errik uzpegia, E, iz, izaten saiatu naiz behintzat, ez, haian e, hori da aldatu dena ikuspegi hori batetik, bat zure herriko jaiak ikusten eta, eta bizitzen, bai, bai. E, aipatzeko da, hori da, eragile desberdinek parte hartzen diagoa izan dutela, ez, jai herriko jagoak edo, defini ditzake gaurtengoak? Bai, hor, e, bueno, ni herrikar bezala lehen eren eren ez, eta bai nire, eta orain nire herrikarra nahi zen. E, aldarrikapen zaharra zen jai bat zorde bat nahi genuela eta orduan, ba, bueno, ba, beste aldea negotea tokatzea zaitzunean badaukazu ere ardura hori zu aldarrikatzen egon hori edo erritarrak lehen aldarrikatzen zuten hori bat martxan jartzea et? eta hori dagindegun harik da eta urten e, jai bat zordea lehenengo sortu da eta, bueno, berrogei eragiletik gorak parte hartu dute jaibatzorrean. Ez bakarrik egon bilere eta, hartzea aktiboa bultzatu dugu eta, bueno, oso prozesu prozesu oso interesantik izan da. Elkarlanean ikusi dugu gauzta kantolatu ditzak egula eta erritarrek duten parte hartzea aktibo horrez gain ere, ba, erabakitzeko almen hori ere eman zailea erritarrei eta bertan parte hartu duten eragilei, ordo nizanzu ariketa, ariketa interesgarria intezgarria eta jakinda urten eta bi jabetetan edo iru jabetetan, gauzak ezin direla aldatu baina onik uste dut abiapuntu ba, bat izan dela bai eragilentzat eta bai udalarentzat e, eragilen arteko harremanak bultatzeaz gain lortu dutako udala eragilen arteko zaretxo bat osatzea aren aquel karrekin ba, hainbat ekimen antolatzea aurten espero dugu urteen poderioz ba, ba ekimen hauek indarra hartuko dutela edo ekimen berri gehiago ere ba, sortu daitezkela beti ere ba herritarrak nai dutenaren arabera ze gurdaretik oso argi daukagu ba bueno, e, aldatzea eh badagokigula baina herritarrek aldaketa hori gauzatzen ez balin badute ba edaukala aldaketak ez daukala sentzu handirik Eta erukiz, ustu, ustu daiteke laldaketa hori ere hmm. Aurten ere, no. jai, espezialak edo bereziak e, izango dira, e, krisiak balintzatuta ezta? Bai, bueno, e, bueno krisiak e, agian diru gutxiagorekin antolatu, antolatzea esan nahi baldin badu, agian, bai, nik uste dut, ba, loretan asko irabaztenari garela agian lehen gastatzen zen dirua gauza askotan, ba orain kuestionatu egiten dala, arrazoiak daudelako kuestionatzeko, baino konturatzen zara diru gutxiagorekin ere gauza asko egin daitezkela, eta nik ez asnuk esango aurtengo madalenetan ere krisiak baldintzatuta e, murrizketak egon diren nikoezik eta ariketa izan da kontrakoa, puztua eginda madalenetan, baino diruagian ba, gazatuko da beste modu batera eta hori izan da ariketare bai. Bai. Uh -huh. Bueno, e, berez ofizialki eh biharzten badire ere gaur ere ekitaldi mordoa da. Está? Bai, bai gaur bueno, eh pregoia edo deitzen dioguna izango da Arratsaldean, eh zumardian, hori bueno, baino lehen, Landar barzok ere bere emanaldia egingo du Arratxaleko zazpitan, e, ondoren, bueno, ba, zestetako eragio menduari ere, e, ba, bere kitaldi xumea eskeniko diogu, regoia daukagu, kontzertuak ditugu ja gaur, tabernariek ere, ba, bueno, baia, tabernariek eta ritzarrek ja azte honetan ere janabari zen zestako gogoarekin daudela eta eta, bueno, bai, esan dezakegu gaurtik tika aurrera ja, bai, bai, bueno. ez, ez ofizialki bada ere eztak azten ditugula hor, bai. E, irune, alare txupinazua e, bi harri zango da ofiziala bai. eta, bueno, zenek botako du, eta zertikan? Bai, bai, bueno, bai, txupinazua botako du, ala danborradak dan borra da, hamar e, urte, ospatzen ospatzen dituelako. Hulertzen genuen, bai, bai, bueno, tan Horre sortzailea da Alabergako Auzolkartea eta bueno ulertzen genuen ba Auzolkarte batetik eta herritarrek sortutako ekimen bat dela 50 urte hauetan bere ibilbidea eginduela eta eta herrian ba Madalenetan dagoen ekimenik garrantzitsuenetako bat dela eh herritarrentzak e, eta batez ere valoratzea ba, ba hori Auzolkarte batetik sortutako ekimen bat dela eh soziala bultatzen duen ekimena e, dela eta izan dela, ez da ezere 50 urte hauetan ere ba, bueno, ba eskubideen alde esteauzeltarteak eta eta mugimendu feministak ere ibilbide horretan egin esker ba gaurrego lanbosta horretan emakumeen ba, parte hartzea ere ba da ba, ziurtatzen dela, eh. Orduan bizkar baloratzen da 50 urte hauetan egondan ibilbide, ibilbide oso bat. Bai. Bueno, eta oker ez banago aurten estraniekoz pantalla erraldoiak jarri bai. dira agon zumardian, ezta? Bai, bai, bai. Ba, begira, proposamen hori etorri da ere, ba jai batzordekoa kide kide baten gandik etorri izan. Eta bueno, eh badauka ere bere oinarria eta da ba jendelu askok eta eta bueno, ba, beste Ez gaitasun mota batzuk e, izan izaketen erritarrasko, urteak dara matzatela txupinazoa ikusi gabe. Eta ezin dutela, ba, bueno, berriko plazara sartu txupinazoa ikustera. Eta, bueno, ba, hortik etorri izan proposamena eta, bueno, asegin jena zertzen aukerak, ba, bueno, baliabideak, e, baliabide fisikoa baliabide, baliabide ekonomikoak, eta, bueno, ba, jaibatzordeak erabakizun ere, ba, bueno, ba inberzioetxiki hori egitea aurten madalenak, E, Pantaia erraldoia jartzea gain, estremin bitartez e, em, emitituko da, horrek esan nahi du interneta dagoen, erozein lekuetan ikusi al, izango dela ortengo txupinazoa eta pixka bat ere pentsatzen genuen, ba, bueno, azarrego ba, itetan egon daitezkean personak, gure herritik kanpo egon daitezkean personak, eta, bueno, ba, gian hori ogei urtetik gora... Eh, txupinazo ikusi gabe egon herritarrak, ba aldiz txupinazoa ikusteko aukera izango dutela. Eh, Irune, zein da zuretzat modalenetako momenturik berezina herritar bezala? Herritar bezela, ba Non gozatentenngoin arte geien. Bueno. bueno gozat, gozatu eta oso zaila da esatea non gozatzen dudan, esan dut, lehen erritarra bezala, bueno, ba, parte, arte, parte hartza aktibo ba, izan dugu beti jaien antolaketan. Ikuste dut, gozatzea dela, ba, dau, atzetik dagoen lan horren ondorior, gauzat ikustea, ondo ateratzen direla, herritarrak disfrutatzen ari direla, zuk antolatu dituzun gauza hoiekin, zuk edo, bueno, edo zein eragilek, edo edo zein persona kantolatzen dituen gauza hoiekin, Eh, ba, bueno, ba, erritarrabi frutatzen dutela eta gauzak ondori joazela. Niko esatzen dut ikusten ba, lana, ikusten ez da lan horrek ba, bere fruituak ematen dituela. Mm -hmm. Bueno, bai. egitan hauen zehazmeatzea sartu gabe, baino bai. e, aterduko dugu, hainbat e, ekitaldi daudez egit batzuk e, aipatzeko? Bai, bueno, nik aipatuko nuke aurten ba, beresia helako bihar E, jaibatzordeak antolatu duen Baskaria e, kabia, kabian pontikako orubean jarri dugun karpan eta bueno, ba mabi eurotan daude biharko bazkariko txartelak salgai eta Ni bereziki biarko bazkaria aipatuko nuke eta gero, ba bueno, nik uste dut goiz arrahalde gaurerako zein gazte heldu eta haurrentzak oso eskaintza zabala dagoela eta bueno eske zeingo nituzke aipatu ekimen guztiak uh -huh. bai 23are oso egun berezia da cuadrilla eguna delako eta ustetik urtera bakieroz eta jende gehiago parte hartzen hartzen, hartzen delako aurten badaki 740 txarteleti txartel inguru salduta daudela ja nire bueno, ni eta hiruare oso egun berezioa izaten dela, eta bueno, egun guztiak ez dakit, egin menpila bat, pila bat daude. Mm -hmm. Baina. Bueno, ba eta da egite, amaitze aldera guk ez dugu festa eh, gomenapenik behar, baina bueno, eh, gombidatu eh, eta zumezidez hori hartu horrak eta eburukoak bertaratzeko. <laughs> Bueno, hori, ba, e, ba, gombiatu, eta, so, bueno, jartungo herriari gombite berezi bat horretako e, festetamanetan parte hartzeko, e, eta ez dakit, ba, ba eskerrik asko elkarrizketa tartetxo hau eskaintzagatik baita ere, mm -hmm. eta, bueno, bagian, gurekin egon ezinduten duten horiei, e, ba muso handi bat, mm -hmm. eta... Eta horia. Ba, Irune Valenziaga, eh, errenteria errentaria horretako eh, kultura zinegotiak mila milia esker, arrera egitegatik eta ondo pasajeak. Zu bai, miia esker. Aio, aio.